Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich und danke Allah subhanahu wa ta'ala über diese Ni'ma, über diese Gabe, dass er es mir erlaubt hat, heute hier bei euch in Neuwied zu sein, unter meinen Brüdern, um Allah subhanahu wa ta'ala für ein paar Momente zu gedenken. Und ich freue mich auch, dass Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch die Möglichkeit gegeben hat, zu diesem Zeitpunkt hier in seinem Gotteshaus sein zu dürfen. Obwohl es sehr viele andere Möglichkeiten, die man äh, hierzulande oder heutzutage oder an diesen Tagen außerhalb der Moschee macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen äh, yani Verführungen schützen und uns in unseren Glauben stärken und äh, festigen. Ich werde inshallah ta'ala heute über ein Hadith unseres, unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Ein Hadith, der von großer Bedeutung ist. Ein Hadith, der einen sehr großen Stellenwert in unserer Religion hat. Weil das Wissen ist, qala Allahu, qala Das Wissen, el ilm ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt und was sein Prophet, alaihi wasallam, was von, äh, von ihm aus uns überliefert wurde. Deswegen werde ich bin Allah yani ein Hadith, der den meisten oder vielen Muslimen bekannt ist, werden wir zusammen taala studieren. Dieser Hadith finden wir in sehr vielen Hadithbüchern. و انت anderen in der 40 النووية ان نفتج احاديث من الامام النووي عليه رحمه الله و خرياض الصالحين و ابي سنن الترمذي باثلا احاديث مشان حديث Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumah in diesem hadith كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية أخرى هذه الرواية رواها الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح لنا عند غني بليف رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وأعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. so jetzt haben wir diesen Hadith auf Arabisch gehört ich werde in Schallah تعالى die ungefähre Übersetzung davon in Deutsch lesen Ibn Abbas anh, berichtet, dass er auf dem Reittier hinter dem Propheten wasallam saß im Arabischen steht nicht ob es ein Reittier war oder ob er nur hinter dem Propheten wasallam war dazu werden wir aber, gleich kommen als er zu ihm sagte mein Junge ich lehre dich einige Worte bewahre Allah so wird Allah dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemand bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde oder die gesamte Menschheit oder die ganze Welt beschließt, die in einer Sache zu nutzen, sie dir nur, äh, nur etwas nutzt, das Allah subhanahu wa ta'ala schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, die, die nur in etwas schadet, das Allah für dich niedergeschrieben hat. Das, die Schreibefedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Dieser Hadith wurde von Imam Tirmidi überliefert. Und dieser Hadith ist Hassanun Sahih. In diesem Hadith lernen wir sehr einiges von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Als allererstens, wer ist Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, ist der Cousin des Propheten, sallallahu alayhi wasallam. Der Sohn seines Onkels. Er hat einige Spitznamen im Islam. Unter anderem Hibruhadihil Ommah Wa turjumani al-Qur'an Der Gelehrte dieser Ommah Und derjenige der den Kor'an erklärt Wörterbuch des Kor'ans Der Erkläärer des Kor'ans Das heißt Abdullah ibn Abbas anh, Hat einen sehr hohen Stellenwert In unserer Religion. Dieser Sahabi Er ist einer der Sahaba Die die meisten Ahadithi des Propheten Uns überliefert haben Er ist einer der Großgelehrten der Sahaba. Abdullah ibn Abbas. an, Schon während er klein war, als Kleinkind sozusagen, war er immer unter den großen Sahaba. So zum Beispiel Umar ibn Khattab. an, Wenn die eine, sozusagen eine, eine Sitzung hatten, wo sie über große Dinge sich beraten haben, hat er Abdullah ibn Abbas anhuma immer mitgeholt. Als Kleinkind. Die Sahaba sagten eines Tages, ja Omar, warum bringst du dieses Kind immer mit zu solchen, zu solchen wichtigen Sitzungen? Wir haben auch Kinder zu Hause. Dann kann jeder von uns auch sein Kind mitbringen. Da sagte Omar ibn Khattab an, seine Antwort auf diese Sache war, Ein Test Er sagt, was sagt ihr zu der zu zu dem zu Allah subhanahu wa ta'ala sagt, idha jaa nasrullahi bihamdi kana Eine ganze Sura im Koran. Wenn Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann die Sahaba, jeder von ihnen hat eine Aussage gemacht, was er davon verstanden hat. Aber der Einzige, der das richtige Verständnis hatte, war wer? Dieses kleine Kind, Abdullah ibn Abbas. Er sagte, Allah will uns durch dieses Sura sagen, dass er bald seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu sich nehmen wird. Weil die Religion vollendet wurde. Vollendet Voll, vollendet sein wird. Wie kam es zu dieser Sache, dass Abdullah ibn Abbas anh, so viel wissen hatte? Abdullah ibn Abbas radiyallahu ein Dua von Rasulullah bekommen. Rasulullah sprach und wir wissen, dass die Bitgebete unseres Provinz erhört werden. Eines Tages sagte er Allahumma faqihuhu fiddin wa'allimuhu ta'wil. Und Allah, gib ihm Wissen in der Religion und lass ihn den Koran richtig gut erklären können. Und es wird überliefert, dass er eines Tages bei seiner Tante Maimuna radhiyallahu anha war, und das war die Frau des, Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als er noch ein Kleinkind war. Und Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ist nachts aufgestanden, um zu beten, war auf Toilette und Abdullah bin Abbas anhu brachte ihm Wasser und hat es vor der Tür hingestellt. Als Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam rauskam, fragte er, wer hat dieses Wasser rausgestellt? Da sagte seine Frau und die Tante von Abdullah bin Abbas radiallahu anhu maimuna, das war Abdullah bin Abbas. Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seine Hände gehoben und sagte: "Allahumma fakihu fid-din wa 'allimhu at Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumā war immer auf der Suche nach dem Wissen. War sich nicht zu schade, um nach Wissen zu streben und hat nicht gesagt: "Wer ist besser als ich? Ich bin der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam." Ich brauche das nicht. Nein, er hat sich angestrengt, um nach Wissen zu streben um zu lernen, um die Religion zu lernen. So wird überliefert, dass er, wenn er einen Hadith haben wollte von jemanden, der den direkt vom Propheten wa sallam bekommen hat, er war bei ihm vor der Haustür und dann fragte er nach dieser Person und man sagte zu ihm, er ist am Schlafen. Was macht Abdullah Abbas? Und ihr müsst yani im Hintergrund wissen, dass das ein Kind war der nicht irgendwo Fußball spielen ist oder Karten spielen oder Computer oder Playstation oder... Hä? Egal, was für Ablenkungssachen. Nein! Er hat sich vor der Tür, vor der Treppe hingesetzt und geschlafen und gewartet und hat gewartet, bis dieser Mann aufgestanden ist. Und wenn dieser Mann dann rausgekommen ist und sagte, was machst du hier? Warum hast du mich nicht geweckt? Du bist der, der Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam sagte er, nein, ich habe mich so zu verhalten, weil ich was von dir will, nicht du was von mir. Und das ist Adab von Talab al -Ilm. So muss man nach Wissen streben. Heutzutage, wir haben alle Möglichkeiten, das Wissen kommt bis vor die Tür und wir lehnen es dankend ab. Er wurde gefragt, wie Hast du dieses ganze, dieses ganze Wissen erlangt? Dann hat er geantwortet, ich habe das alles erreicht, Bilisan in Saul. Mit einer fragenden Zunge. Was ist die, Heil was ist, was ist die Medizin oder die Heil Heilungsmethode für Unwissenheit? Fragen. Deswegen sagen die Gelehrten, Zwei Arten von Menschen werden nie was lernen. Jemand, der sich schämt und nicht fragt und jemand, der Hochmut hat. Kibr. Bilisan in Sa'ul wa qalbin a'kul und mit einem reinen Herzen hat er so viel Wissen erlangt. Und die dritte Sache ist wa und mit einem Körper, der keine Faulheit kennt. Lizenz eine fragende Zunge, ein reines Herz und ein Körper, der keine Faulheit kennt. Weil für Wissen, um Wissen zu lernen und um nach Wissen, um um Wissen zu erlangen, musst du sehr, sehr, sehr hart diszipliniert sein. Ein Beispiel nur von unserer Welt, von unserer, von der Dunya. Jeder, der ist irgendwie professionell ganz weit bringen will. Als Beispiel nur im Sport. Fußball. Jeder hat einen Traum, Fußballprofi zu werden. Ja? Viele oder viele haben diesen Traum. Kann man das einfach so werden? Oder muss man diszipliniert hart arbeiten und hart trainieren? Man muss diszipliniert sein und richtig hart trainieren. Das Talent alleine reicht nicht aus. So, genauso Talab al -ilm. Wallahi, deswegen, wenn wir heutzutage sehen und uns umschauen, wirklich richtig starke Gelehrten, gibt es sehr, sehr wenige. Aber so, einfach Leute, die Was erzählen, davon gibt es genug. Deswegen, wir brauchen diese Qualität und nicht die Quantität. Wir müssen uns auf unsere vier Buchstaben hinsetzen und lernen. Damit wir Allah subhanahu wa ta'ala auch richtig anbeten und nicht falsch. Und nicht mit Erneuerungen, mit Bidda. Das ist der einzige Ausweg für diese Sache. Und das lernen wir von den Sahabas. Abdullah ibn Abbas hat keine Sitzung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgelassen. Keine Frage ausgelassen. Abu Hurayr radiallahu anhu Ardah. Genauso und genauso die anderen Sahaba. Umar al-Khattab radiallahu anhu arda hat außerhalb von Medina gewohnt. Und was hat er gemacht? Er hat sich mit seinem Nachbar abgewechselt. Ein Tag ist er unten in Medina, um den ganzen neuen, die ganzen neuen Sachen alle von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lernen. Und dann haben sie sich abends getroffen und er hat, den, hat das dann seinem Nachbar weitergegeben. Am nächsten Tag bleibt er zu Hause und sein Nachbar geht runter nach El Medina, um den ganzen, um ganze Wissen zu nehmen und dann abends lernen. Wichtigkeit von Wissen ist in unserer Religion sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Deswegen, wir müssen uns ein Vorbild in diese Leuten nehmen und wirklich ehrlich und aufrichtig nach Wissen streben. Kommen wir zum Hadith. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, kuntu tu nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ich war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Gelehrten sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war er hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, einem, also saß er hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf einem Reittier. Oder er lief hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann sagt Er weiter, faqale li, er sprach zu mir, ya gulam, o mein Kind. Und das zeigt uns den Tawaduun von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Dass unser Prophet, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kein Hochmut hatte, sondern sogar mit einem Kind rumgelaufen ist. Und sich Zeit für ein Kind genommen hat. Und an, dies, an, diese, an, diese, an, an dieser Sache sollten sich die älteren Leute ein Beispiel nehmen. Rasulullah sallallahu alaihi spricht, ya Hulam, Oh mein Kind, guckt euch mal diese Art und Weise an, wie er zu dem spricht. Und aus dieser Sache entnehmen wir auch, dass Rasulullah sallallahu alaihi immer Wissen verbreitet hat. Das ist wiederum wieder die Wichtigkeit des Wissens. Rasulullah nützte jede Situation aus, um Wissen zu verbreiten. kalimat. Und hier sehen wir auch, dass Rasulullah Sallallahu Wasallam ihn sozusagen aufmerksam gemacht hat und ihn wichtig gemacht hat und ihn sozusagen wachgerüttelt hat, um gut zuzuhören um gut aufzupassen und nicht abgelenkt zu sein, ich werde dir jetzt ein paar Worte geben. Du wirst jetzt von mir ein paar wichtige Worte hören, die sehr, sehr wichtig sind. Und diese Worte sind auch sehr, sehr wichtig. Deswegen müssen wir auch selber gut zuhören. Denn diese Worte stammen vom Propheten Mohammed. Ich bringe dir oder ich werde dir ein paar Wörter sagen. Und das ist eine Formel. Inni u'allimuka kalimat. Allgemein. Und jetzt macht Rasulullah sallallahu alaihi sallam grenzt er dieses Allgemein ein. Und spezialisiert dieses Allgemeine. Ihfadillaha Zwei Wörter, zwei Wörter, liebe Geschwister. Aber diese zwei Wörter In denen beinhaltet sich die fast die ganze Religion. Ichfarl. Was heißt ihfarilla? Was heißt bewahre Allah? Braucht Allah subhanahu wa uns? Braucht ihr Allah subhanahu wa irgendwelche Beschützer? Nein. Aber wir brauchen ihn subhanahu wa ta'ala. Ichfarilla Wir bewahren wir Allah. Indem wir das machen, was er von uns subhanahu wa ta'ala verlangt. Und uns davon fernhalten, wovon er uns befohlen hat, uns fernzuhalten. Das ist die ganze Religion, komplett. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich dort findet, wo er dich sehen möchte. Und dort dich nicht findet, wo er dich nicht sehen möchte. Dass er dich in der Moschee sieht und nicht in der Diskothek. Dass er dich in der Moschee sieht und nicht in der Spielhalle. Dass er dich sieht, wenn du spendest und nicht, wenn du klaust. Das ist Ihfadillahi ahfad. Allgemein nahegebracht. Das heißt, ihfadillaha yahfadzik heißt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala so anbeten, so wie er es uns befohlen hat. Nach was? Nach al-Kitabu al-Sunnah. So wie er es uns in dem Buch, in seinem Buch, il-Quran und der authentischen Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So nach dem Verständnis von den Sahaba rizwanullahi alaihin. ihfadillaha yahfadzik. Diese zwei Sätze zeigen auch eine sehr, sehr wichtige Sache im Leben. Eine sehr, sehr wichtige Regel im Leben. Und die nennt sich bei uns das Geben und Nehmen. Machst du was, bekommst du was. Machst du nichts, wirst du bestraft. Oder machst du das Falsche, wirst du bestraft. <lacht> Wenn du Allah subhanahu wa bewahrst und seinen Weg folgst, so wird er dich, was? beschützen, So wird er dich bewahren. Das ist wie ein Deal. Hältst du das ein, was er dir befohlen hat, dann hält Allah subhanahu wa ta'ala auch sein Versprechen. Bewahrst du Allah, hältst du dich an seinem Weg, Machst du das, was er von dir verlangt, dann hast du den Schutz von Allah. Bewahrt dich Allah vor was? Vor alles, was schlecht ist. Er recht leitet dich den richtigen Weg und bewahrt dich vor der Bestrafung, im Diesseits und im Jenseits. Er bewahrt dich, indem auch wenn du sündigst, er dich dazu bringt, um Taube zu machen. Das heißt, er bewahrt dich in Dunya sachen und in Akhira-Sachen. Und hier entnehmen wir auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch seine Diener motiviert mit dieser Regel von Geben und Nehmen. Und es gibt sogar Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns motiviert, sogar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 Verlängert wird oder lange leben möchte, was soll er machen? Er soll seine Familie besuchen, den Kontakt zu der Familie aufrecht halten. Das sind, yani Allah Subhanahu Wa Taala, das sind sozusagen Sachen, womit er seine Diener motiviert. Oder, wo Allah Subhanahu wo Rasul sallallahu Wa Alaihi Wasallam sagt, man Muslimen für die Welt Sata rahallahu, yawm al-qiyamah. Wer einen Muslim deckt, ja yani nicht bloßtelt, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Was hat er als Belohnung? Den beschützt Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah und stellt ihn nicht bloß yawm al-qiyamah. Und wer eine Sache einfach macht für jemanden, den macht Allah subhanahu wa ta'ala seine Sachen einfacher. Das ist, wie ich wie schon sagte, ein Geben und Nehmen. Und wer für einen Muslim ein Problem löst, Allah subhanahu wa ta'ala löst ihn seine Probleme, hier und im, im Jenseits. Und dann sagt Rasulullah s.a.w. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Wir sehen, die Sache mit Ihfadillaha wird wiederholt. Warum? Weil das sehr, sehr wichtig ist. Allah zu bewahren, indem man seinen Weg folgt und die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala einhält, ist sehr, sehr wichtig. Deswegen wiederholt das Allah, Rasulullah wasalam, للTakib, Um die Sache nochmal festzuhalten Um nochmal zu zeigen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Du findest Allah subhanahu wa ta'ala mit dir. Und wir wissen, dass mit aqida von Ahl-Sunnah und Jemaah unser Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist. Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi shay wa huwa sami'u al-basir. Er ist mit uns, aber er sitzt auf seinem Thron, subhanahu wa ta'ala. Wie? Allahu a'lam. Laisa Kamithli shay Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt nichts macht diese Tür nicht auf. Wer diese Tür aufmacht, der wird in die Irre gehen. Weil hier in diesem Bereich sind sehr, sehr viele Gruppierungen in die Irre äh gegangen. Weil wenn wir sagen, Billah", Allah subhanahu wa ta'ala ist bei uns, mit seiner Wett subhanahu wa ta'ala bei uns, Mit, mit, mit wie vielen Milliarden Menschen wird Allah subhanahu wa ta'ala dann sein, Wallayadu billah? Wer diese Aussage macht, der macht Wallayatu billah al-Kof. Warum? Weil er sagt indirekt, dass es entweder mehrere Götter gibt, weil dann muss ja jeder Gott mit jemandem von uns sein. Einer ist äh, im Supermarkt, der andere im Aldi, der andere in Köln, wallayatu billah. Dann müssen es sehr viele Meeresgötter geben, wailayd billah. Oder Allah hält sich auf, wailayd billah. Deswegen Ahlus Sunnah wal Jamaa von vorne rein, machen diese Tür zu. Von diese Gedankenspielerei von Satan und sagt ihr, "Laysa Allah subhanahu wa ta'ala sits auf seinem Thron subhanahu wa ta'ala. al-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa. Stuaan ja Jalir tubija la la in la la la Allahu la la Jidätä saa'lta, fa saa'liillahi. Wenn du jemanden fragst, wen sollst du fragen? Allah, subhanahu wa ta'ala. Alleine, subhanahu wa ta'ala. Keinen anderen, subhanahu wa ta'ala. Bist du krank? Bitte Allah, subhanahu wa ta'ala. Er ist derjenige, der wieder gesund macht. Hast du Probleme? Suche Zuflucht bei Allah. Er ist derjenige, der aus diesen Problemen raushilft. Und kein anderer außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sagte ich, dass dieser Hadith von sehr großer Bedeutung ist. Das sind Grundfundamente. Das ist die Basis unter unserer Religion. Und guckt mal, unser Prophet bringt sie einem Kind bei. Deswegen müssen auch die Eltern solche Hadithe ihren Kindern beibringen, während sie noch klein sind, damit die auf diesem Glauben aufwachsen und einen starken, einen starken Glauben haben und keinen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. إِذَا فسأل الله, Frag nur Allah und frag nicht irgendjemand anders. Jetzt kommt die Frage direkt, darf ich keinen anderen Menschen was fragen, um Hilfe bitten? Du darfst deinen Mitmenschen um Hilfe bitten, nur bei Sachen, wo sie dir helfen können. Zum Beispiel, du bist, äh, hast eine Panne, bist stehen geblieben. Sagst jemandem, ja kannst du mich schieben? Bei Sachen, wo dir der Mensch helfen kann. Aber dass du sagst, du gehst zu einem Grab von irgendjemandem und sagst, oh äh, Herr, so und so, gib mir Kinder. Oder mach mich wieder gesund. Oder mach dies oder das. Das ist schick. Oder du fragst jemanden, Etwas, was, er nicht, was nicht in seiner Macht ist, was nur Allah subhanahu wa ta'ala macht, was nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann, das ist auch Shirk Deswegen, fragt nur Allah. Und die Gelehrten sagen, man kann Asbab machen, aber trotzdem, man fragt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fragt, und ein Mensch hilft dir, dann ist das, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Menschen gegeben hat zu Hilfe. Das ist die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala durch, du, durch diesen Menschen. Frag du direkt Allah. Und auch eine Sache, wo die Gelehrten und äh, Sheikh Islam darüber drüber gesprochen hat, ist die Sache, dass jemand, jemanden um Bittgebet fragen, um Dua zu fragen. Frag du Allah subhanahu wa ta'ala. Mach du Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Warum soll jemand anders für dich Dua machen? Bei Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ist das was anderes. Dass die Sahaba gesagt haben, Rasulullah, macht Dua für uns. Ist was anderes. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sein Bittgebiet wird direkt erhört. Und es gab auch Momente, wo diese Frage gestellt wird. Ja, yani ne spezielle Momente. Aber wenn es um dich selber geht, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala sallam. Es ist besser. Natürlich kannst du jemanden fragen, wenn du siehst, jemanden, der ist gottesfürchtiger und von dem denkst du, dass er gottesfürchtig ist, kannst du ein um Bittgebet fragen. Aber es ist besser, dass du Allah subhanahu wa ta'ala selber fragst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, wenn seine Diener ihn fragen. Nicht wie die Söhne Adams. Bei uns, wenn du jemanden, einen Menschen fragst, beim ersten Mal kann er dir helfen. Beim zweiten Mal auch. Aber beim dritten Mal sagt er, du hast übertrieben, mein Freund. Ist auch gut. Die Sachen haben Grenzen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala freut sich jedes Mal über die dua von seinen Dienern. Deswegen fragt Allah subhanahu wa ta'ala: bitte Allah subhanahu wa ta'ala, nütze die Augenblicke, wo Allah subhanahu wa ta'ala die, Gebete erhört, wie im letzten Drittel der Nacht, wo er, er selbst herabkommt und sagt, Halmin sa'ilin fa'atriya. Gibt es jemanden, der eine Frage hat und ich gebe ihn? Allahu Akbar. Der König der Könige, subhanahu wa ta'ala, kommt und fragt dich, Geschöpf, hast du eine Frage, ich gebe dir? Gibt es jemanden, der gesündigt hat und um Vergebung bittet, ich vergebe ihn? Allahu Akbar. Und wo sind die Diener? Die schnarchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uh, diese Momente ausnutzen lassen. Ida se älta Und wir wissen, dass Dua eine sehr, sehr starke Waffe ist in unserer Hand. Ha? Deswegen gibt es ein Hadith, sahih ist, wo Rasulullah sagt, Dua huwa Dua huwa l'ibadah. Dua ist العبادة ist das Gottesdienst, ist die Anbetung. Deswegen, das ist in Fest an Allah, ist wie die, Para, die Para, äh, Parallelaussage zu Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa nasta'in. Dich beten wir an und dich bitten wir um was? Um Hilfe. Wen beten wir an? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wen bitten wir um Hilfe subhanahu wa ta'ala? Nur ihn subhanahu wa ta'ala. إذا سألت فاسأل الله وإذا ستعنت فاستعين بالله Und wenn du Hilfe suchst, dann such diese Hilfe nur bei Allah subhanahu wa ta'ala Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa Wa'alam Und diese Aussage, dieses Wort ist sehr sehr wichtig Wa'alam Und du sollst wissen Ilm yaqin Sei dir sicher Ohne Zweifel Das was an al die ganze Menschheit, die ganze Erde, wenn sie sich versammeln würde, um diese Sachen vorher, ja, nicht zu festigen, dass nur Allah Subhanahu wa Taala hilft. Wenn die ganze Menschheit, die ganze Erde, alles was die ganze Geschöpfe, wenn sich alle versammeln würden und einen Pakt schließen würden. Gegen dich! Um dir was Gutes zu wollen, um dir zu nützen, Wallahi, das wird nicht passieren, außer Allah subhanahu wa ta'ala hat das für dich geschrieben. <lacht> Seid ihr da sicher! Und genau das Gegenteil. Wa'alam, anna al-umma ta lau <lacht> ala an yadurruka, lam yadurruka, illa bisha'in qad katabaullahu alaik. Und genauso andersrum, wenn die alle, die ganze Menschheit, die ganzen Geschöpfe, sich versammeln würden, um dir, um zu planen, um dir was Schlechtes zukommen zu wollen, Wallahi, das wird nicht passiert, außer Allah hat das geschrieben. Und dann sagt Rasulullah aqlam wa suhuf. aqlam wa <lacht> suhuf. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Hallas, ja, in der Steht. Auf Lochel Mahfou. Ist niedergeschrieben, die Sachen. Gibt es keinen Zweifel dran. Nur das wird passieren. Und liebe Geschwister, wenn wir Muslime heutzutage in der Lage, in der wir uns befinden, so ein Glauben hätten, Würden wir an Allah subhanahu wa ta'ala zweifeln? Würden wir Angst haben vor irgendjemandem? Wallahi nicht. Deswegen, der Fehler liegt bei uns. Der Fehler liegt bei uns. Und der Fehler muss von uns aus geändert werden und korrigiert werden. Und Wallahi l'Azim, solange wir nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und Den Weg von Allah subhanahu wa taala folgen und die Grundvoraussetzungen erfüllen, dass wir den, dass wir, dass wir die Hilfe und die Unterstützung von Allah subhanahu wa taala bekommen, wird das nicht passieren. Werden diese ganzen Probleme und diese ganzen yani Folter, die die Umma ertragen muss, wird es weitergeben, bis wir So, Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und dann sagt er, in der anderen Überlieferung, sagt Rasulullah sallallahu alaihi ila sallam, ta'arraf ilallahi firrahaa. Subhanallah. Eine sehr, wichtige Sache. Ta'arraf ilallahi firrahaa, ja'rifka fisshidda. Yani, sei mit Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es dir gut geht. Und kenne Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es dir gut geht. Wenn du keine Probleme hast, wenn du gesund bist, wenn du Geld hast, wenn du jung bist, wenn du in Frieden lebst, lebst. was ist dann? Dann kennt dich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du krank bist, wenn du Probleme hast, wenn du Angst hast, wenn du ein Leid ertragen musst. Ta'arraf Genauso wie unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er mit Allah, subhanahu wa ta'ala, zu jeder Zeit, so Allah, subhanahu wa ta'ala, mit ihm und hat ihn geholfen und unterstützt. So wie bei den Sahaba, ridhoanullahi alaihim. So sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, alaikum, ومن يتق الله, يجعل له مخرجا ويرزقه من Und wie Allah, subhanahu wa ta'ala, färschedet, Den macht Allah subhanahu wa ta'ala ihminen Ausweg. Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht irgendein Amt. Ha? Nicht irgendeine Person, irgendeine be bekannte Person, irgendeine starke Person. Nein, Allah. Waman يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا Allah macht dir den Ausweg. Wenn du Allah fürchtest, fürchte Allah, Allah wird dir helfen. Kenne Allah subhanahu wa ta'ala Und folge sein Weg zu Zeiten, wo du keine Angst hast, wo du gesund bist, wo du stark bist, dann kennt dich Allah subhanahu wa ta'ala auch zu, zu Zeiten, wo es dir schlecht geht. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dir helfen. So wie die bekannte Geschichte, die in Sahih al-Bukhari beliefert wird, von den drei Leuten, die unterwegs waren. Auf einer Reise unterwegs. Und dann wurde es dunkel. Dann sind sie in eine Höhle reingegangen um dort zu übernachten. Während sie in der Höhle waren, kam ein Riesenstein und, äh, und machte diese, diese Höhleneingang und die deckte es zu. Kallas. Musaiba. Die werden jetzt sterben. Es gibt keinen Ausweg. Du bist in der Höhle drinne, hast kein Essen, gar nichts. Wer hilft hier? SOS 110, 112 Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der hilft. Subhana. Was haben diese drei Leute gemacht? Und hier kommt liebe Geschwister, deswegen, wie ich schon sagte, du musst Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Zeiten kennen, wo es dir wo es dir gut ging. Und du musst ehrliche und aufrichtige Arbeit leisten dann wird Allah subhanahu wa ta'ala helfen. Um kurz zu fassen, die haben sich überlegt, was machen wir, was machen wir? Und dann kamen die auf den Gedanken, dass keiner denen aus dieser Situation hilft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der erste von denen hat sich überlegt, was ist die Tat, die ich ehrlich und aufrichtig für Allah subhanahu wa gemacht habe. Und hat gesagt, ja Allah. Er, war, er hatte eine, äh, Schafe und ist immer mit denen rausgegangen und kam eines Tages zu spät. Er, er hat also immer Milch zu seiner Familie gebracht. Und wenn er immer mit dieser Milch kam, hat er als allererstes seinen Eltern die Milch gegeben. Das ist unsere Religion. Gut zu den Eltern sein. Als allererstes den Eltern die Milch gegeben. Eines Tages kam er zu spät, sehr spät. Als er ankam, fand er die Eltern schon am Schlafen. Dann hat er sich gedacht, wenn ich sie jetzt vom Schlaf wecke, dann störe ich meine Eltern. Und wenn ich einschlafe, ich will nicht, dass wenn die aufstehen, die finden mich am Schlafen. Und hat seinen Kindern und seiner Frau nichts gegeben. Was hat er gemacht? ist die ganze Nacht wach geblieben mit der Milch in der Hand und hat gewartet, bis seine Eltern aufgestanden sind. Und erst dann hat er seinen Eltern die Milch gegeben und erst dann hat er seinen Kindern zu trinken gegeben. Und hat gesagt, ja Allah, du weißt, dass ich diese Tat nur, nur für dich gemacht habe, ehrlich und aufrichtig. So, ich bitte dich jetzt hier mit dieser Tat, dass du uns einen Ausweg machst. Der zweite war ein reicher Mann. Und dieser reiche Mann hatte eine schöne Cousine, eine hübsche Cousine. Und Satan hat mit seinem Kopf gespielt und hat immer wieder versucht, um mit ihr Haram zu machen. Immer wieder. Und sie war aber Gottesfisch, hat ihn immer abgewiesen. Eines Tages, diese arme Frau, hatte Geldnot und ist zu ihm, zu ihm hingekommen. Und sagte, bitte kannst du mir Geld ausleihen. Und er sagte, ja, aber nur mit einer Bedingung, dass du mich ranlässt. Die arme Frau hatte keine Auswahl. Hat ihr die 100 Dinar gegeben und kam. Sagte sie zu ihm, fürchte Allah. Ittaqillah. Fürchte Allah. Was ist dann passiert? Er hat Angst bekommen vor Allah. Und hat alles so liegen gelassen und ist abgehauen. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hat ihr diese 100 Dinar gegeben, geschenkt. Und ist abgehauen. Aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat gesagt, ja Allah, du weißt, dass ich diese Tat, obwohl ich sie machen konnte, nur wegen dir und nur aus Angst vor dir subhanahu wa ta'ala, gelassen habe. So, ich bitte dich jetzt, dass du uns einen Ausweg machst. Der dritte hatte Arbeiter. Und einer von diesen Arbeiter hat seinen Lohn nicht genommen. Er bewahrte seinen Lohn auf und vermehrte es. Er hat es investiert und damit Geschäfte gemacht. Eines Tages nach ein paar Jahren kam dieser Arbeiter zurück. Kam er wieder zurück, kam zurück und der Mann sagte zu ihm, hier, das alles gehört dir. Er sagte, willst du mich reinlegen, machst du Spaß? Er sagte, nein, das ist deins. So und so ist passiert. Er sagte, ja Allah, ich habe es nur für dich gemacht. Ich bitte dich, dass du unser Problem löst. Und dann hat sich der Stein, der Riesenstein hat sich wegbewegt und der, und der Eingang war wieder frei. Wer hat ihnen rausgeholfen? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was haben sie vorher gemacht? Sie waren auf Allahs Weg. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala Gefürchtet. Taarraf alallahi firraha yaarifka fishidda. yusibak. Und du sollst wissen, dass sozusagen, was dich verpasst hat, oder was dich nicht getroffen hat, das hätte dich nie, Das hat Allah subhanahu wa ta'ala so geschrieben. Ja, ni nicht, weil viele Leute sagen, Hätte ich das nicht so gemacht, wäre das nicht passiert. Niemals. Niemals. Seid ihr sicher, dass das nur, dass nur das passiert, was Allah subhanahu wa ta'ala niedergeschrieben hat. was er niedergeschrieben hat. Und das nicht passiert, weil Allah subhanahu wa ta'ala das so gewollt hat. وَمَا asaba kanam ja kun li uchtiak. Waalam annan nasra ma Und du sollst wissen, dass der Sieg mit der Geduld ist. Das heißt was? Wir müssen geduldig sein, damit der Sieg wird kommen, inshallah. Wir müssen geduldig sein. وَعْلَمْ nasra as-sabr. Auf jeder Sache, in jeder Gelegenheit. karb Und dass die Lösung der Probleme mit den Problemen ist. So sehen wir Rasulullah sallallahu alaihi Als der bei Sulh al-Hudaybiyah, al als er nach Mekka äh, hingehen wollte und die Qurashiten kamen zu ihm und sagten, nee, gibt's nicht. Und dann haben die ein Friedensabkommen untereinander gemacht. Viele Leute dachten, das ist ja eine, eine Niederlage für die Muslime. Aber diese Abkommen war was? War die Öffnung von Mekka. War der Sieg für die Muslime. Jede Sache, die schwer ist, hat eine Lösung. Die Lösung ist direkt mit dabei. Deswegen gibt es auch einen arabischen Spruch, der sagt, je schwieriger oder je schlimmer die Situation ist, je mehr musst du wissen oder sollst du wissen, dass eine Lösung naht, inshaAllah. Uannamma al-usri yisra. Und zurück, inshaAllah ta'ala, ich habe was vergessen, zu der Sache, iða sa'alta fasalillah wa iða sta'an tafasta'in billah. Viele Leute sagen sich, ja okay, iða sa'alta fasalillah wa iða sta'an fastain billah. Ich habe einfach nur Tawakkul auf Allah. Ich bitte nur Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe. Und ich habe Vertrauen auf Allah. Und ich sitze zu Hause und schlafe jeden Und ich sitze zu Hause und schlafe jeden Tag. Ha? und mache gar nichts. Warum? Sagt er ja, Tawakkul auf Allah. Das ist kein Tawakkul, liebe Geschwister. Das ist Tawakul. Weil Asbab sind wichtig. Asbab, Mittel zu machen. Zum Beispiel, dass jemand denkt, er sitzt zu Hause rum, und raziq Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ist, wer ist der Versorger? Zweifelt keiner dran. Wer versorgt, wer, wer versorgt uns? Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner zweifelt daran. Aber ist das ein Argument für, die, für diejenigen, die zum Beispiel ihr Leben lang sitzen zu Hause und sagen, der Versorger ist Allah? Nein. El Asbab. Man muss die Mittel ergreifen und Taten machen und Vertrau auf Allah. Und Vertrau dann auf Allah. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Die falsche Sache ist, dass man auf die sb vertraut nur auf die Mittel vertraut und sagt und denkt, ah, ich habe das nur geschafft, weil ich studiert habe. Oder ich habe das nur geschafft, weil ich ein Abitur habe. Oder ich habe das nur geschafft, weil ich stark bin. Nein, das ist falsch und das ist sehr, sehr gefährlich. Du schaffst alles nur mit der Erlaubnis von Allah. Aber man muss die Ersbeb angehen. Man muss Taten machen und dann auf Allah vertrauen. Sehen wir auch bei Rasulullah Ras Sallallahu Alaihi Wasallam den Hadith, wo ein Mann seinen seinen seinen seinen Kamel einfach so stehen gelassen hat. hat. Da fragt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Was machst du da?" Er sagte: "Ich vertraue auf Allah." Da sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: binde ihn fest und vertraue auf Allah." Weil wenn er wenn er dann weglaufen würde, dann bist du selber schuld, nicht nicht du hast auf Allah vertraut sondern du bist dumm und blöd. Deswegen sagen die Gelehrten, wer nur auf die Asbab vertraut, oder wer sagt, meine Asbab oder die Mittel bring ich, bring ich, bringen mich weiter, der begeht Schirk. Fakat Ashrak. Und wer nur Tawakkul macht, der ist blöd. Deswegen, Rasulullah sagt, wenn ihr richtig gottesfürchtig seid, Oder während? Dann wird euch Allah subhanahu wa ta'ala so versorgen, wie die Vögel. Jetzt kommt einer und sagt, wie siehst du? Rasulullah sallallahu sagt, wir müssen nur Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala haben und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns versorgen. Nein. Versteht den Hadith von Rasulullah richtig? Der Prophet hat uns ein Beispiel mit den Vögeln gegeben. Die Vögel, bleiben die morgens auf ihren Ästern stehen? Nein. Die fliegen rum. Und wer versorgt sie? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die machen was. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu Hadith, sie gehen morgens raus mit leeren Magen und kommen abends wieder zurück mit vollem Magen. Yani, die machen was. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns auf diesem Weg festigt und stärkt. أو نسيان فمني ومن الشيطان وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين